<تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق اخرجني مخرج صدقين وجعل لي ملتهن كسلطان النسير يا حي يا قيوم برحمتك أستغير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ولولو د ام لسان ی کو صورتې یاسیین مکی صورتې په ترتیب د صورتو کې شپ دیر شم دی اوروتو د صورتفا او په نزول د سنتونو کې 41 نمبر دی نازل شوی دی رسو د سوره الجن نا مخکې سورته کې دلایل عقلیه ذکر شو او نه په شفاءه قهري لو صورت کی دلیلی نقلی ذکر کئ یا مخد صورت کی مسلصه بتشوا لو دی صورت کی داغی د بیان طریقہ ذکر کئ یا مخد صورت کی نپی د شرک په دعا ذکر شوا مغ کی صورت کې نه پی د شریک په دعا ذکر شوا نو دلته نمونه د تخوي په دنیوي ذکر کوي دی صورت کې اسماء حسنا دا شپک پک ذکر شې و دي دې صورت کې بهادرۍ د صاحب یاسین ذکر شوي دی صورت کې د نړۍ او پیغمبرانو واقعا ذکر شوي رسول 30 دې صورت کې الله دا فرمایي چې ما علمنا شعر ما دی پیغمبرت شیر جوړول دا ندی خردلی د دې صورت په ول کې شهادت دی په صداقت د رسول او په صداقت د قران د دې بارک راضی چې دا قلب القرآن دی القرآن جوړ او د دې سورۃ دام راضی چې دا دی القرآن جوړ دام راضی چې دا تاسو چې د چازن کدن شروعي نو سورۃ یسین اقراوا علٰ موتاكم د 10 د دی دوه روایاتو او معلومات کو چې آیا دا روایات د پیغمبر علی سلام ناز ثابت دي او کنا اول روایت یوکو چې سورت یاسین د قران زلدي نو که دا قران زله دی اعتبار سره چې دا قران زیاته یې صدق او ذکر شو دی طرف ته دی نو که په دا اعتبار سره څوک یې چې دا د قران زلدي دا خو سم خبره ده یا پهدي صورت کې د قیامته د حشر نشر د مظامینو بیان دی چې داکر د دا انسان فجلړ ک یا نو دی به نجات مومی که دغه د مظامینو په اعتبار سره ترلی شي نو یو خبره ده دا ویل چې پیغمبر وي چې دا صورتیاسیین د قآان زله دی د دې بارکي چې کوم روايت ذکر کیږي دا سنن الترمذي دی په دې کې باب ماجاه فیاسین د دې کې دی بابو دي باب ماجاه حدیث نمبر باب نمبر سطح او پزائل قرآن دی او حدیث نمبر تین ہزار دا د احادیس و دا پارا اوریگنل سورسز دی مراجع اصلیه دی, دی خبره که تول راویان زکرکی جی دا خبره دا کم کم راوینا نا کل شوی دا لوکل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په خپل ذکر کئ چې دا روایت حسن دی ک سیدی ک زید دی او ک زید دی نو صداو دی نو زید دی سنن ترمذی فضائل قران باب نمبر 7 باب ما جاء فی و قال يقال حدثنا قتيبه وسفيان بن وقيان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون ابي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتاده عن انس بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء قلبا وقلب القران ياسين تاسو نه ذکر کی مانته میږي چې پیغمبر وایي چې دا هرڅیز د فارزلې یا د قران زنه سورت یاسین دی چې چا چې سورت یاسین ولستا دا نه په لستو سره د له قران ثواب دلتا هم محقیقوئی چه اصنا دروز وعیفونا لدیسا نت غیب تے خو امام تلمیزی رحمت اللہ لے وئی حازا حدیث غریب دا روایت پدے که غرابت تے لا نعرفو الا من حدیث حمید ابن عبد الرحمن و بالبسرت لا یعرفون من حدیث قتاجتا اِلَّا مِنْ حَزَ الْوَجْهِ وَحَارُونَ أَبُو مُحَمَّدٍ شَيْخٌ مَجْهُولٌ دیکھ دا چه کمراویر آئے کنا حارون ابو محمد چه حسن بن سالح دا حارون ابو محمد نا نکل کئی دا حارون ابو محمد ویش شیخ مجْهُولٌ دا یو شیخ دی خدا مجْهُول دی جکلہ پر روایت کی مجهول را لکھا نا نو د آگی روایت کدی نو دا سینی خوا روایت بیا سینی یو دا رنگی دا دی حدیث پدی سنت کی یو دی مقاتل بن سلیمان سو دی پکی مقاتل بن سلیمان مقاتل ابن حیان مقاتل بن سلیمان نو ایمان ابن ابی حاتم فا علل الحدیث کیوئی دې په پسندس کې مقاتل دی نو دا روایت باطل او بی اصل دی دار یو آیت چې مسند شهاب ذکر کړی دی د غاګي پسند کی مخلد بن عبد الواحد دی دا غ بارک امام ابن حبان وایي دا شدید منکر الحدیث دی یو دا دې روایت خبره شو بل دو امچه کم روایت دے چه اقرأو علا موتاکم یاسین اقرأو علا موتاکم یاسین دا سنن ابی داود دے دا روایت دے کے ذکر شده دے پر کتاب الجنائس کے باب نمبر چو حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکیسو امام ابو داود رحمت اللہ علی وی و بیهی قال حدثنا محمد بن العلان و محمد ابن مکی المروضی المعناء قالا حدثنا ابن المبارک ان سلیمان التیمی ان ابی عثمان ولیس بن نهدی اندار عثمانی نهدی تی مراد نده. اون ابي ان مقلب بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤ يسین الا موتاکم چې تاسو کله مړ وته چې د نن کدنې شروعی دغه سورۃ یاسین وای او دینه بیا خلکو هغه مصرم جوړه کړې ده چې سورۃ یاسین دته شروع کې په ماخوالی د ځر کدن دازې دي دا دغه حدیث کې دي دغه محققوی اسناد وحوز و عیفون د دې دا سنن چې دینه دا ضعیف ده دا, دا کم چې ابو داؤد کې روایت دي اقرؤ علٰ موتاکم یاسین دا د سنن سن سنن ابو داؤد ذکر کړي بن مستدر دی مستدرک کنده مستد احمد او موجبی کبیر د کتابونو ذکر کړي خدای روایت چې دینه شدید ضعیف دی د مرکزی راوي ابو عثمان دی او دا ابو عثمان النهدي نه دی هغه صحیح بخاری راوي دی د دې ابو عثمان نوم دي سعد دا روایت دا ابو عثمان د خپل پلار نقل کړي دا راوی خپل او د خپل دوړ مجھوی بل امام علي بن المديني رحمۃ اللہ علیہ وای د سليماني تيمينه الوه د دي مجهول راوي نه اړو چاريو آیت اغست تهره دارنګي د دا دي پسند کې مروان به نسالم دی اغسې قند دي د در روايت سوچ په ملو باندې صورت یاسین وائے ندہ روایت همہ ضعیب دی اصل روایت کم دی نا صحیح مسلم دے صحیح مسلم کے راضی کتاب الجنائز کتاب نمبر گیارہ باب التلقین الموتا حیقیو الباب حدیث نمبر دوہزار ایک سو تیس صحیح مسلم دے ندہ دے احادی سیدی نو اصل ته اصل روایت معلوم شي خو دا وکړو او لکه نه چې توه اصل کتابونو ته درځو او په څنګه او سره دې دل ته وورو چې اصل روایت کوم دی وبه یې قال امام مسلم قبل سند ثروي وبه یې قال حدثنا ابو كامل الجهدري وزيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما البشر قال أبو كامل حدثنا البشر بن المفضل قال حدثنا أمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن أمارة قال سميث أبا سيد الخدري رضي الله صالحه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله تاسو چې کوم سری هغه করিবالموت دی زمکدل شرو دی نو نبی رسول الله پرمای تاسو ته تلقین کوي او سورۃ ياسین سره کنيشتہ لکینو موتاکم لا اله الا الله لکینو موتاکم یاسین هغه روایت ابو داود کې ذکر دی هغه ضعیف دی او اصل روایت صحیح مسلم کې راغلې دی لقینو موتاكم لا اله الا اللہ تازد لا اله الا اللہ تلقین دیتاکویں پاکار دیکھو خریب دعا سئی مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو شو دين اللهم تبعاو لكي ياسين داده حروب مقطعاتنا دي ياسين اللا فوهيگي فماناده دي حروبو والقرآن الحكيم وقسميا وقسميا والقرآن قسمي دي فقرآن غور دل تا قسم ذکر وکړه دا قسم هولې ذکر کړو دا قسم د الله دا د تاکید او د شهادت د فارې پدعا په طریقې د دلیل سره دا شی وایي یو دل ته کېد دلیل په صورت د قسم کې ذکر کړو دل دلتکید دلیله په سورته د قسم کې ذکر کو یو بیا سوال راځي چې دلیل له لې په سورته د قسم کې ذکر کو جواب د دین حکمتونه دی یو حکمته ده چې قسم د لوی ذات ترته نه دا دلیل دی چ پکه م قسم کوي د امر عظيمه دی نو محاسبه ورتشو ورد او سرغوت کی ریک الله په قسم کړي دی دا الله په کوم خبره قسم کړي چې انک له من المرسلین تخامه خاطه د پیغمبرانو نه قسم دلوي زاد طرف نه دا دلیل دی چې مخسم علیه امر عظيمه دی نو مخاطب ورتا شولت سرغوت کیدی لا یو حکمت دویم د دا عربو دایو عقیده وا چې څو په دروغ سم کی کنه نو دا سبب د تبایید دی پیغمبر هم ډیرو حالاتو په قسم خړی قسم دی په اغزاد چې دا چا اختیار کې زموږ ساده نو کدی پیغمبر په دروغ قسم خړی وی دې ووڅ نو خو پیغمبر علی سلام قسم خړې دا وګوره الله قسم چې پیغمبرانو نه لدی کی معلومه شوه چې پیغمبر علی سلام بلکل رښتوی دی د روغ جننه دی او دریم دا وګوره مست سورټ کې دلایل ذکر شو خړ ډېر ډېر دلایل ذکر شو بیا منکار کوي نه نو قسمه ووته ذکر ک په قسمه م نو چې بیا م نه مانی تباوی موسم را الحکیم قسم دی په قرآن الحکیم چې د حکمت نه ډک دی دا قسم شو نو قسم د پاړه جوابي قسم پکاري انک لمین المرسلین انک لیکنت ان د تاکید د پاړه او لام لَمِنَا الْخَامَخَ یكیناً تا خامخَدَ فِي غَمْبَرَ آنُنَي عَلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اَوْ فَلَارَ نِيغَ بَانْدِيَا تَنزیلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيم تَنزیلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيم نازلِ دل ده دی قرآن چھی دی نازل کرے پا نازل اول سرا العزيز الظهور ورزات الرحيم رحم والذات مقصد سدي لتن زر قومن ده ده قارات تيار ورک آغا قومتا ما انزر آباؤهم چي يار ندا ورقلشوه ده دي مشارانو تا فهم غافلون دي پا غبلت لقد حق القول على اكثرهم یقیناً پورشوی دی حجت فضیاتو زدی بانده دیر و خلقو باندې آ حجت پورشوی دی نزار دیر خلق چی دی فهم لا یؤمنون دی ایمان نروری اِنَّا جعلنا فِي آنَاقِهِمْ اَغْلَا لَام اِنَّا جَعَلْنَا دی آیت تخیال کروئے اول لبزی مانا ان جاء الله يكن المنغا غرذولی دی پسټونو د دې کې توقنا غرذولی مودی د دې پسټ مو پسيرين ذکر کوي او ابو جهل او نورو کافرانو نبی رسول د مظلمن کاو د دعوت نه من کاو نو لا سنے دي سر سر اون خطا پیغمبره عمل کو لګا لاسونه دی صرف صرف اون خطر نو گورا خوجتن پی پورا شو مخصر بیره باتم شی لقد حق القول والاکسر ایمو نو او گورا مون دیل ستونو سرار توقونو گردولو نو لاسونه دی ستونو سرار اون خطر نو کسم خوجت دی چی پدی بانی قائم شا دا لگی دا قیامت سره دا وقت دے کافرانو حالوی پا قیامت کے درمو دا تمثیل دی د مانع دا دی دی اولی ایمان نرودی اللہ فرمائی اِنَّا جَعَلْنَا فِيَا نَاقِمْ اَغْلَالَا یا اُبَغَرْزُو مُنگا پسٹونو دا دی کتاو کنا فرادی دا قیامت فحیّا اِنَّا جَعَلْنَا فِيَا نَاقِمْ اَغْلَالَا إلى الأزقان نأغبطر دزن فوري فهم مقمهون نديبان شكورتك ولسننا وجعلنا من بين أيديهم صد ديكي مگرمت لبونه ديهم أقشات وجعلنا من بين أيديهم صد ومن خلفهم صد ديكا فرانو ونبیر دا و نبی علیہ د گزارونو کولو اراده وکا نو الله په دیوالو کې راګیرک صفیر پیغمبر معجزه او دام په دی حجت قائم شه ګور دی بیا یې باندې وروړي وجاء الله او ګرځول مونږه په میان او د پیغمبر کې سدن دیوال مخکی دیوال نو روستو دیوال نو راګیرک مونږ دی له دی پ غبرېونلیلو په دبیر اسلام گزارونه کوله اللهتننا د دی په میز ک ی او دیوال کوګر ځو مخې رته پ غمبر نه الله بچکه دی پیغمبر غمبر نوې دا فګوره بل خوجد داامشباب یا بهدي د حال په جنم کې او بګر ز ومونګ مخی ددي ته دیوال ر د دیوال دریم دا تمسییل دی او دا ذکر د بل معې چې د چا مخکې ر دیوا دی خو مخې نه شي سلکن نه د دارن د دی خلکو مخې رستو ته شوو دیوارونه وي د دی ونی نه کو وجه الله من بین دي صدام دا ومن خل صدام یمصد دا په را ګیرب کوم موږ دی لرا دی په اس نوینی وسواء عليهم او برابر د قضې باندې انذرتهم کتیرا ورکی دی لرا ام لم تنذرهم یا ير نو ورکی دی لرا لا یؤمنون دی ایمان رولی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن یقینا تیرا ورکی هغه چاته چتا بيداریکې د لسیهت او وخشی الرحمن او یری دې مهربان بادشاهنا بل غیبی په حال ده نلیدو کې وبشره نذیر ول زیر ول ورکا بمغفرتن په بخش سرا او اجرن کریم په اجر عزت من سرا ان نحنو نحی الموت یقینا مون بجوندی کو مړو لرا وَنَكْتُبُوْ أَوْ مُنْغَ لِكُوْ مَا آغَ سَوْتْشِ مَخْكِ لِيگِلِي دِي دِي چِ مَخْكِ سَ لِيگِلِي دِي, دي, دي او رُسْتُ دَدِي يَا وَآثَارَهُمْ رُسْتُ كَارُونَ دَدِي آثَار دَدينَ آغَ عَمَلُونَ مُرَادِ دِي چقدر مرگ نفسم باقی که نیگی او که بدی. آسار نسمو راج دی. آغا اعمال چی دا مرگ نروستو باکی. تو کاغا نیگی او کاغا بدی. لکه تا علم حاصل که دا علم د خلکو که خور که. دا غم لیکلی کی گی خواستا که آسار تایو قرآن کریم دیا کر جمعات کرده کیخو دا خلک پاکی تلاوت کرده دیکھ جسون تلاوت کیجی دا غسته آثار دي تایو مدرسه جوڑه که پا اخلاس سرا دا اللہ در رضا دا پارا تر دنیا او پای که والا قرآن او علم دا حاصلی داسته آثار دی تایو کتاب بولی کرو پا اخلاس سرا تا اللہ در رضا دا تړه دنیا نه لاړې هغه کتاب خلق ګوري تر څو نه د دیني کتابونه دی. قل قل دي кай کو د څونه اله محاسلي دا آثار شې قران رحمت الله علیه او وی کړه ان آثارنا تدل علینا فنظرو بعدنا الى الاثار زمون د نخبه پمون دلالت کوي موم بنیو خلق بیا د ساتي وا قدم اغسل که د بدې د پارې د قدم اغستې دی دا کوم لیک لیکيږي جمعه تر یکم قدم اغستې مدرسې تا د زکړې د پارا کم قدم تا اغستې دی دا لیک لیکيږي ها را حدیث حدیث پاک کراوي کی کرا حدیث پاک کړه چې د مسجد نبوي سره له پاسه لکه څنګه چې مرګرو اراده او کا چې موږ د مسجد نبوي خواته راځو نبی رسول الله ته نه خبر شو اغي ارغه تو وته خبر شوې مرګرو چې تاسو اراده کړی دا که تاسو دمازیده نموی خواه تنیز دیرازه اغیبی او جدا سیرادمو کرده دم نبی علیه صلاة و صلاة و طویب بنی سلمان دیارکم بنی سلمان دیارکم تب تب آثارکم اغفر لگی کنونو کیوسیگه نیز دی مرازه تاسو دا یو یو قدم لی کلی زیخا بنی دیرکوں تو تب آثار کو ستاسو یو یو قدم لیکلی شی نو آثار داتستانه دمرګ دا نه رستو کم اعمال کم کارو نه پاتیشی اغم رستو لیکلیږي ان نحن نحیل موت عام ان نحن یقینا مونگا جوندی کو بملو لرا وَنَدْتُبُوْ أَوْ لِكُمُمْ آغَى چِ مَخِلِي دي دِي وَآثَارَهُمْ رُسْتُ كَالُونَ دَدِي صبح يو غلط سيس باتيكي غلط کار پاتيشه غلط سيستم پاتيشه يو گانه ويله وغا پاتيشوه ورسط خلق اولو دام آثار دي دارنگيسه گردائه اوکا اپا ریکار شوه ده مرشه ارخلق او وی ګورې او آثا રહو او کل شی او هر یوسیزا افسه انه مونږ را ګیر کړه اغيل را فی امام موبین په کتاب خار کی یا فصل علم کی خارام وزرب له مثلا اصحاب القریا اس مثال انذار ذکر کی او دا دلیل نقلی دی وضرب لهم مثلا اصحاب القریا او بیان کدیتا مثلا عبرتنا کا واقعہ اصحاب القریا دا کلی والا دکڑی کل کم کلی مراد وو باضی وی انتاکیت نہ مراد دی باضی وی یو یو یو بس قآې ل نه ریزیکر نو ستاې سره سومه چې د کوم چې ضرورت م قآ غ زییک نه کې یا پای کې سپیدنی نو قآې زییک <تصفح> نه کې وظریب له هم مثلا صحبلقر یا ز جاحل مورسلون کله چې را ل دغه کلي ته ال مرسون را لګلی درکلی تا ایسا کسان رالا خلکو تے تبلیخ کاؤ دینی بیاناو بازی وی دا عیسیٰ سلام مبلغين مبلغین لیگلیوو یو پاکی یحیاؤ یو پاکی یونسو بلکی پاکی شمعونو واللہو آلم بازی وی یو صادقو یو صدوکو یو شلومو خطانوی رحمت الله علیہ وی اب ہی مو ما اب حم کم یو سیزنا چې الله پاک یو خبره مبهمه پریږده تی مبهمه پرې ده اب هیمو ما ابهمه الله دا سلف صالحینو یو ښه خبره ده دغه کلی تار علی کلی شوی را له اول دوکسانو بیا وسره الله دریم مرګریک او دغه کلی تدری کسان را له خلق ته دین بیانو خلقو تي تبلغ کو خلقو ته درس ور کو از عرسلنا کلچ اولی گلمونگ دی ترد دا اس نین دوتانا فا کذبوه ما دی خلقو ده اغذوه و کو که نسبت ده دروی غیو تو که فا عززنا نو بزبوت که منگ پا درهم سرا درهم و مسرا مرگری کو. فقالو او دے درواروں رکھلی خلق کو تھوے لو ان الیکم مرسلون یقینن ممتاز وترتر رلی گلی شیو ممتاز الذین بیانوا دیک تسلیلہ اے مبلغا تے یو کلیوال تے دین بیانے تے یو الہک کے بیانے لو دا یاد ساتا دیتخ مینٹیلیتی رڈی شا چستا مخالفت بکی گی باری دا ار پیغمبر واقعا قرآن چې از ذکر کرده دا د آغا نبی مخالفت شوه دا داو گورا دا دین بیان که اون کی رالو نو خلق سوی اعتراضاتو تیغوکی ده قالو نو دی اویل ما انتم الا بشارو مثلونا ملتاسو تاسو خو ملتا سڑیا دیتخ مینٹیلیتی رڈی شا دا څوبې کول ته دین بیانوي الکه د دین خبره دې له څوک کم کوي هغه ته غوښتي خو دل پکاري قالو ندي اويلا ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بشر زمونته او ما انزل الرحمن من شيئنا او نذر علی ګلمهربان بچا 200 مہربان بچا سن دیلالی ګلی دا رو هواي انتونمله تک زیبون نه تاسو مگر در روغای ګوره ی خو د به شریت دا این نه ان او دا ګور د مشرکانو پخواې چې د دا قالو دی مرسلینو ته وئ بعضې ووي دا خورسولې خللاسه پ غمبراندي درې یا ایثال السلام وبل لغین لږلی دي قالوا لدي أول دي مبلغين ومرسلين أول ربنا يا علمو زمان رب خفوئي إنا إليكم لمرسلون جيكيناً ممتاز وطربتا خامة خارة لقلشيو وما علينا إلا البلاغ المبين او نشتا فزيمة زمون مغل تبلغ كارا اږي ود تصورې انها تطویرنا بكم مونږ بدپاليني سو پتاسو تاسو په يرخلکې دین و ته بیانوي سپیرخلکې او دا بدپاليني ولدا نارواده ها نبی اسلام الله فرمایي لا تطيره تپن اسلام په دین اسلام کې بدپاليني ولدا نشتا چې خواښې بور ته و سپیرې چېته راغلی غون کور دی راته سپیره کړ او دا کپل سپیې دي او دا رنګې دا کلی سپیره دی دا انکې سپره دی لاې به نه قالو نودي وله ان نه ته تو یار ناب کوم بد پیننی سو او که تاسوه د خپل ممسلوونه منه نه شوي لا إلم تنتهو كتاسو منه نشوي داخل قرار كريم دا تات المنه وغنه بيانه دات دره كثان راغلي او دا كله خلق و دي طول او دي و تي مونه لقلي شوي او تاسو داو منه دا او اغي و توي اغيم فور برو تاسو دمونغون تخلق يه الله سمنه ديرا لقلي تاسو دروغ وائه تاسو سپيره او کانو بانی مولو او لولی و سره دي او کلی شور جوړ که شور بنی چه کسان حق بیانی او در کلی غون خلک راجع مشیوی دی نمانو تاسو نمانو تاسو تاسو دروف جنی دا شور نری نیر کوری دی دیکی مثل وارلو که سما وارلو چگی سواری بم پکیوی او در دری کسان بولادو دین بیانو خوب پا در کلی که او تنو اغه د دې درې او څلو نه مشکله مساله ځکړې وه هر کوټ کې ناشون ازکه هوک کې هوځه د شوري تګو څخه زې دروځونو نه تاسو د شوري تګو څخه ټول کلی په ایل راوتلې او درې څاندې دین بیانې ورکلوي نه منو زې دروځونو زې سپېرو غا انغه چې په وږو اوازو ل کې د پوه شو چې دا جوړې د ماغه استادزانان راغلی دي دلته خلکو تهین باید نه یا د دا که مونږ چې غونډ کلې لاس په ډانګ را ووتې دی جوړی دکانو نه کې دي او ټول کلېله وړی سره دي او درې استستازانان د راغلی اودينین باید او موږه د استادزانان ل ټکنې ده کړي یا موند باور وکي خمبکه نو پټکه چې زغم ناو نه وي چې دیم مرګ لري دیم شاگر دی الګ په بلست را راوایي دبل راوځوي یا غلي غو تخپی پر کته وابسې دغه ځوان چې دا خبره ووري دي دا شورې ووري ده کول کیږي نه ځان ميدان تراسې او د ميدان کې و دريږي یو دومند تقریر کوي بیا په خپل ټکو او شېپ کوي قالو ان ته تورناب کوم قالو نودي ولا ته تورناب کوممونګ بدبالېې سو په تاسو ل تنته که چرته تاسو من نه نه شوله نر جو من نه کوم خا مخ په کاړو بهو تاسو کا د ټول کړي که نه وله یا م نه کوم او خاامخه او بررسې تاسو تاام من نه زمون د طرف نان عذااب علیم عذااب دردنااک هغې کوم معکوم سپالستاسو تاسو سره دیستاسو د وجه نهدي انزو کم آیا چې تاسوله ننسیت کولی شي بل انتم قوم تاسو تسقمي زیاتی تاسو کوي موږ د دین بیان و تاسو جګړه کوي او دا شور اغزوان و وريده چې دا ګور نومو حبیب نجار سنوميو حبیب نجار نوميو دیر روان شویو منډوي د چامرګی سیاکه د حق پرستو مرګرتیا کې را منډوي الله رب عزت دا غ غمنډه خوښوي دا الله رب عزت دا غ غمنډه خوښوي دا غمنډه په قران کې ذکر کړي دي دا غ چې چا د حق پرستمرګرګیا کې قدم پورته کړی وي هغه الله تعالی خوښوي هغه وجاء من اقصى المدينه رجل يصعم او راغی د لری طرف د خار نا رجل و نیو نر رجل و تا قرآن وی رجل ام تلی نا ناری نو نر و نر او یسعا من دیوالی او راغی میدان کی ادره دا او تقریری شورو کار سو نر و کریم د نران و واقعات زکر کئی دا چی خلک او ری پکی نرطوب را پیدا شید بہادری پا کراشی زلورتیا پا کراشی سم زماری تی قرآن جوڑ بیا اس پروے نہیں بیا کھ ٹول کل خلاف دے کھونڈ دنیا خلاف دا پروائی نی خپل پروگرام کی سستی مکوا خپل سی قیدہ دا پری دمہ ٹول دنیا خو دستا خلافی تو خود الله دا پار لگیا اے. ووجاء من اقسل مدينتي رجلونصاع اوګه ال اغ منډ دقرآانی ک د او راکو زینت ګرزول د ووجاء من افسل مدينې رجلو رجلون او راغی د لري طرف د خارناام راجلون یوناري نام د حدپست مرگتیاې کي؟ او تقریر کوي او یو پینز خبری بیانی سو پینز خبری بیانی یا قومی طبع المرسلین ایزا ما قوما در دیم المنو خبر اومن ایزا ما قوما تابداریو کے المرسلین در علی شو دا حق پرستی گوره دی راغیلی دی که دا سا دنیا لاله چه وی نو تاستا بیوی چه رازه دی لگه دیگه پیسه را که نو دین بدل بیان کو نو پیسه نو گواری دا چانا دا چانسا دنیایی ما پاده تما نکیه دا دا اخلاس مخالا تم ځان زانده سکا اصینا چرده که دا رازی چه دین با بیانو ما بیان بکو ما او پا دی بازه پیسه را گوندو ما دا خدا اللہ دا پاره نو شبیا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعو تابداریو کې تاسو مند آچا لا يسالكم اجرا چې نغواړی تاسو نه ساو اجرت ساو اجرت د نن غواړي پیسې د نن غواړي کوشش دا کو پدین لگاوا د خپل وس پتاوي پدین مګټه شې قران رحمۃ اللہ علیہ ټول کتابونو کې کې غالبا د سفیان رحمت الله له قول ذکر کړي به ان اکل بالدنیا بتبل و مزمار احب الیا من ان اکل بحب دینی و چې پچنګ او رباب ز دنیاو غټم کړه دارا تخوغه د دینه چې په دین غټم <گٹو> سمونګه استادان مثال ذکر کړي وی دغه دبره په سیدي او ډوډې را یو تنراغی ډونه اوولګول د دولونو د پاسه وروخ دغه ډوړی او دغه پیسې حاصله کي بل تنراغی کتابونه او لګوله او قرآ او او په کتاب او په قرآن بره وروغ او غ حاصل کو نوغ م به داې په کتاب د کتاب باندې درږي او دنیا ګټی یوي په کتاب ګی او بلې په ډول ګي اور مخالف اعلان ده یو دغه مفادو په fizy په ډول باندې او بل په کتاب خطرناک مجرم پر کې ميو خطرناک مجرم څه و څه خطرناک مجرم په څه و څه اتبع ما لا يسلکم اجر اتبع تابعداریو کې دا هغه چې لا يسلکم اجر چنه وړی تاسو نه سوجر تاسو بدلا وهم مفتدون او دی پسملال روان دی ومال یا اعبود الذی فتورنی د خپل کی دې اظهار به کی ښا داو تمی ز ګو تاسو عمر ګریما خو یرا خبره دا بس پرې رې مړ غو لا خپل کی دم بکی بیان ښا خپل کی, کی دې صدا وما لي لا اعبد الذي فطرني وما لي لا اسجي مالرا جز عبادت نکوم د اغه ذات چې زی پیدا کړم او نه د نوښته بل چې پیدا کړوست اغه ما الله پیدا کړو د دې درس ور کوي چې الله تاسوم پیدا کړی او تاسوی د بل چې بندگی کوي او شرک کوي زه الله پیدا کړی ما نو زه یو واده دا عبادت کوم د بل چې عبادت نشم کولې اولی خالق میں اللہ دے او اغتاستاسم واپسی داخرت که و مالی علا عابد اللذی پتورنی او سشیوی مال عراف چیز اعبادت نکم دا آغازات چیز پیدا کریمان و ایلیه ترجعون او خاص اغتب واپس کولی شے اعت تخیض من دونی ہی آلیحا آیا ز اونیسم سیوا د الله نه نور مددگاران د الله نه الاو بل چاته د خدای درجو ورکم ای یریدنی الرحمان که اوغواڑی مال مهربان با چاسه تکلیف لا کونی نو نشی لرکاول زمانه شفارس د دیشه الانسا والله یون کېزون او نهماله نجات را کولی ش او کم داې وکه د دا الله نه اللهې بل چاته د خدا د رژور کا د په دغه وخت کې په ګمرا کاره کې مع او تاسو بل چاته د خدا د رور کړي د اشاره چې دا د ګمراه کار دی تاسومرراه ان منتو بربی کوم پس معون. د په دنیا کې اخیری خبر وا د په تقریر اخیری خبره وا په دنیا کې دصولهم هم الموت اني امنتو بربکم پسمو د دې دوه مطلب دي دا یا دې قوم سره دی مخاطب دی دې قوم ته وای چې کوم ځات تاسو رب منې ما تاسو هغه رب ایمان رولې دی فس ماون واورې زما اعلان زم د دي مګریمه ما پره ایمان لړ اني منتو تو ر کوم پس ماون یقین ما ایمان را وړی دی پرستاسو ف ماون واې زما اعلان دا مسله من ده دا خبره اسه نووه او کې دا خبره سانه نهوه او دا, دا مسله په دی ملکم اسه نهوه زګر چې په اړ یو دربار کې با بلا مين جورانو درگاونه آبادو دا مصلې چا دا مصلې چې چا جوړو کې راشه وګور کنا پسواد کې سونه علما شهیدان شوي وو پدین او خار کې علما شهیدان شوي دي دا په لږه جمعې په غور کې دی دا خو مورانا فضل الحق پاشنغره کې مسله بیان کړه دغه رد شرکيات وکاو او کسان په چړو یوو هغه دې شهید کړه انی امنتو بربیکم پسماون دا خو دې علماو قربانې کړي مونږه مسله بیانو دا چا بیانول شي ادی خوا به دربانې په الزام به لگاو پروپاګاندا به کوله وې دا موليان روتې نوي نوي ګور اوليا نمنې باباګان نمنې نو عوام به چې څنګه اوليا په کنا دا ډېر خطرناک خلقه دي او دا په تويم پکې چړې دي لیوي هغه قسم پرتیری کچا داتې باباګان نمنې درګاونه نمنې کچا یو پنفیرې ملک دسر شې اډا نمر ثواب ویا شری قران مولانا محمد طیب صاحب حافظہ اللہ تعالی دلته کټی غلې تا سو کلمه کې راغلې وو نو شری انسان دی داس تاریخ ورته یا دی عقل بد حیران شي نو البته کټی غلې کې واقعات بیان ک شری قران سی ویزا کراچی ته تلی ما زمون یو مرګره او هغه په کراچی کې بیا ستل شو ویندا هغه مې تاسو کوجه د ستا اصل علاقہ د دیر ده او خاندان د ټول په کراچی کې د نو دا څنګه چل دی نو هغه راته کی څوک چې دا څه کارو ما په دې دیر کې اوسړی وځلو نظم مخروض شوی ما نظر زره غلیم د کټیګلې په دې مې وروکي بوسې دم ما ته بخلقم محرور کا کا یا مسافر کا کا سنمې وارست چې دا بیره تا نو اځل تک کټیګلې کې شی قران رحمت الله له نه چاټې ما ورستو تاسو به د کټیګلې د تعلیم نه شی قران وکړل راغلو وی آل طرح تا دی مولیا نوی چې دا مولا رازی کنا خدا دا اولیا او دشمن دی دا خیراتونه نمانی زیارتونه نمانی پیغمبران نمانی نیم قرآن منی و نیم نمانی نو که دا چا دا مخی نلر که و دا سلو شهیدانم رخواب دی دی کم کس چې قتل کلی و وی ماوی چی دا سم ملی چی دی نو داخل میلخ پلزان دا, دا, دا پاره کردی دا یو ملي په لکه په خرد په پارو کې خو یو ګولې یو ډز بثیو دا سمبلی دې د دشمنی را پورې لاودا به الله تعالی د رضا لپاره حکم او امام برخرو ته ویلو چې زو ارزم او چې دا مولا بیان شروع کی کنا زبون سر شور شروع وکم ته تاسو باندې آرشه نو بیا ګرن ګونی بیا په دې مشکل باسو څو وړي دا ثواب کړه نزايمه شيخه ته څو شي دانو ثواب دي ډېر بدماله خلک يو ډېر ګ난ګاران خلک يو چې قرآن رحمت الله علی مونږ ته بشران وایي دا چې قرآن مولانا طیب صاحب نن ډېر زیات خو کولیو چې قرآن مولانا طیب صاحب ته چې الله کوم حسن او جمال کم انداز کم انداز بیان ورکړي اگه ده سهر ده اوه مجونا تر ده مازیگره پوری روجه پا خلی لگیایی خلق و تفتری کی گینا نوش اگه پلاری ده دنه خیست دو ده قابلو ابس انگو یارا نو دک که محروره اگه وی وی زمت مخامخ که او دیده قران کې آیتون راړی بیان کهی بیان کهی او دیگی پکه ده امید آیتون را والو لی چلاوی لا تقنطو من رحمت الله ان اللہ یقفر الزنوب جمعیع داشتر قرآن فاقبل انداز کرے گئے یا عبادی اللذین اصرفو وی ارخی چیم اگر مائی دادا وجلو سڑی ری وی اگر مائی دادا وجلو سڑی ری وی بیان اگر ختم کر اگر زمان دارد دن پا دی او خورا بیدو بالی مرس پک شو اوی ما ویتو چې چی مولانا سا گرو؟ ما قتل کرنی ما با اللہ مات کی اوی ما تویی تیوز ریسل قتل کرنی ما غلال ما بگلنی ونو اوی نکلی ما سرا دیر زیاد غم دیر ایس غم کوا اس با لسر دی پس شابان رمضان کی تبستیر شروع کی گی نوالتکی راشا پتا مدی تیولی کلا چی دیز نرازی نپدی غنب راشی و پدی گنب راشی و ثوابت مدعوزی و پنپیر کلی تا مراشی اوอัลته کې دورو وکړه تفسیر کې شریک شو او چې کله تفسیر کې شريک شو نو چې څنګه ختمو شو 23 رمضانอัลته نه اخوانو 23 رمضان باندې ختم کیلي او 30 27 رمضان باندې ختم کیږي نو کله کله په دې ختمودوات ذکر نه کړه خو کوم لیکته چا چا ایراد درته کلیم کلمه تمونو په کیو لیکه اويس کاریته سره خپل نمونهو لیکه تا چې اوس ته د ګاډي تنظیمو کې په هغه ردی کرے دوو ګاډیو کسان د دریو ګاډو راشي بیا ډېر مشکلاتي په 27 رمضان چې څنګه دواو شو هغه سړی وای نور طالبان د ډیر روانو ځان له ګاډي کړی وو نو نظم پای کې لرل ورته او ډایرک هغه کور څلما وی ما چې د دی را باندې مړی دی چې ې ي اخره فورېخ شي که نه پل بدل وی ورې وړه به اوغا لکان بهود د ماېره چا پلار وجلې وي هغې ته می چې دا دا ټپکلی په دی مستاسو پلار وجلې اور ماولې لمه بهغل هیصود شي وي دیکې مور ور اولو چې خبردار ب پختتو کارو نه کې د خپول کور مخې د سوو سړی نه وجهې پهې به تا و نه ما ما سره د خیر غم دی وایي غ زنانان بیاره پوختتن وه په ته زم می دا زهه درې متر او را ځ کور ته چې می پ وکړ کې پی وکه وایغ چې زهم پوښتونیم زه به په دیعلکه بیاران چې سکي د پې غور ورنې ک جستاسو د پلاره کا خوهګر دي و برانم پ راچ کې چې شو نو دا په که یو ملامه هوجهلو د قرآران داایی د توید داایی د رسول شیطان او دی د پکېخه دا سه یو وخت تیر شوې دی الله اکبر کبیره انی امنتو بربکو فسمعون انی امنت ما ایمان راوړل لپاره تاسو فسمعون او ورځې اعلان یو مطلب څه دی قوم ته خطاب کوي دویم دا کم ملمانه چې راغلي دا د استادان دی نو دا داسړي د یو ستاسو نو ایز ما او ستاسو نو ما چ تاسو نه کما مسله اوري دلیوا په جماعت کې په تنهایی کې په اوازی نن وګوره ټول کلیوال ستاسو خلاف وروتي دي او دنګ پلاس وروتي دي او زه د دې ټول خلکو په مخ کې په میدان کې دا اقرار کوما چې اے اوس کا زانو اعلان ما تاسو غا مسلام ای خیانت نه کړي ما اغه نه د پټه کړي انی امن تو بربکم فسمون چې دی وی مفسرین ذکر کړي یو خلکو راتینکل ټوونه پیواله او کل میتن ربته ها کول می دن روتے بازی پکاند ویشتو بازی وی غسی و ثواکو لا راقو او کوی زوال نکاو شهید شو کہ شهید نشو کیل دخل الجنه شهدان جوندی او برزخ کی دنیا تم راضی او غضب دیو تم متکبر متزا بازی خلق وی دنیا اون تجوندی چله دنیا غون ته ژوند دی شیدان دا خو خلق ورېته وافونته کوي سوالونه وتا دا سړی شېب شو کله شو کیل ادخل للجنه شو داخل ش جنت تا داخل ش کیل ادخل للجنه او شو ادخل الجنه جنت تا داخل ش کیل ادخل للجنه ارته رب نشه شي شوي قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت او دغه وخت یوې نو قال يا ليت شهيد کېدو وی هي افسوس زما په دې قوم چې دی پونشي په دې مثلا چې پکما مثلا ما الله شهادت راکو زي کرامت ولو غر ظالما په دې زما بخنو کا کې لدخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت حي ارمان چې زمما قوم په قُوْ دې په اغه سلام غفر لي چې زمي په بخنو ک ربي رب زم ما وجعلني يوزي اگرد العلماء من المكرمين دَ عزت مندونه الله فرمایي وما انزلنا على قومه من باذ من جند من السماء په داسې خلکو بیا هم د سباې د پااره سرښي نهدي دا نازل کړي جو چغ پیوالي شي او فسه کشي په ځایمان دی تباو برباد بربات شي بیا مړپ راسي وما انظل نه الاق نهې نازل کړي مونګه الاق په قوم د د پسس د د ننس لښ نام وما كنا منزلين او نمنازلون كي بذازه وقت لخر ولرا ان كانت الا سو حتوا حدا نو ذا مگر چغ يوا يو چغ بيوا لشوا او فازهم خامدون دغه وقت دیمړه وغر زيدل يا حسرتن على العباد يا حسرتن على العباد حي افسوز دی پابندګانو های افسوس دی پبندګانو حسرت پدی دي چې ګوره پیغمبرانو پوره ټوکی کولی رضی په دې کار افسوس دي چې سی کوله رسل پوره ټوکی کوله دنجګینه الله پاک حسرت ته आवाज خو چې اے حسرت امام بوخاری رحمت الله علیه وہی کانا حسرتن علیہم استهزاءهم بالرسل امام زحاک رحمتہ اللہ علیہ وای دا قول د ملائکو دی چې دی اولی دا چې دی کافرانو تکذیب وکا نو ملائکو ویلا په داسې بندګانو دی افسوسیا باز وای چې دا قول د رجل دی یا حسرتن علی العباد چې کله قتل وکا نو احوي اغواك يا حسره على العباد يا ذاك الملمان مبلغين رسل الثلاثه اغليو دا قول داغيدي چكل دي قوم دا رجل ياسين حبيب النجار قتل كو و دي راغي دغه دغولې خلسه له یا حتن ال الععب ه افسوس د په داې بند ما یاتیې م رسولین نه راضیدديله س پیغمبر پې غمبره مګدي هغه پورټو کې کو اللم یا را آعادی کوي کم اهله ک نه قبلوم چېڅونه حاله کللیمونګه مخکې د دینه د قومونوونه اون نو مکینن اغي اله يم دي طرف تا لا يرجيون نو واپس کیږي دنیا تا سوچره دنیا نه تلی دی داخل کیوچې سوطری دی نوبیا دا دنیا نه تا یادای دنیا کې خو څلې لږی ر بیا واپس راځي او دا واپس راځلو چانسی یي خو د دنیا نه تلی دی نو هغه بیا ندې راغلی د ا خلکو خبرهغلتته وه چې هغی به ووي د مو روغونه را ځي په بل کې ورککولو پرد دی دن نه زیری لګ یا دی اثر کسه د فار سته شته تاه دی سره ب دا ووي ایماندارو د روغو د راتللو وخت دی دی مازیګري کې را ځي نو دی بین نووامه پردي ووزیبه د وخته ورکئ چې دن د ووزیپ سره وي دا او ماله نه خبره پهې د ج رااد ک پروو د ایماندارو پ د وخته ورکوي چې بینوال لړ نه او کله کله بیا یار ایماندارو دا دا مندا مندا دا عمر په منډه منډه روان او ګور بیاده ج پرالا له چې د جمعمی پهشپه بیا سر دغه مغه وړيي که نه یاره بیا د جمع میشپه له عمر دا زر در تېي د بالا بچی و کهه دا خله کې پهې تریپو أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل اللمّة وإن نشتا حسيو مغرطول بزمون خواتا مخضرون حاضر قليشي وآية لهم ديلا دليل آية نخد قدرت ديلا فارات الأرض الميتة أغزمك مراز مكوچا نا چې مونګه را تازهکو غله را وخراجناره باسو د غې نه ح باندې په منو دا نه دي خوارا کو وجه نه یاجنات ګر ځولي په د غزمکه کې مونږ باغونه د کجورو و ب د انګو او چې ليدي مونږ په د زمکه کې چې ل یا کولودي دپاره چې دي خورري من سریی د میوود د تی شوونه تا چې مانه می څنګه وک من سمری هی چې دا کم ذکر شو س دا اعناف او نخیل دغه د باغونو نه او دا زميلي د مو پرد راوړو په د مذکور سره او ما عملته ایدیهم او ندی جړکړی لاسونو د دی افلا یشکرون آی شکر شکرنه ادا کوي سبحان اللذي خلق الازواجة كلها فاقوالي دي آغة لرا خلق الازواجة پیدا کري د قسمونا ټولو مما دا آغة نارا ٹوكا يزمكام ومن انفوسهم او د نفسونو د دينا ومما دا آغة صندية پیجن امنا فاقیم جوڑه دي وآية كلهم الليل او نغة دا قدرت دي دا پارشفة دا را کا غمو دغین ارل دا لوخ دی پتی روکی یا والشمس او نور تجری روان دی وخت مقرر دا غی لرا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز د غالی پویا بادشاہ دا وال قمر قدرنا او څنګه چې دا مقرر کړی مونږ دی لرا منزلونه حتا ترتیب پوری د پګمه ده پر مختلف منازل دی ارش پج دا سپومه را خیجی دا پا جدا جدا زیک را خیجی ولقمارا قدرناه منازلا حتا تردی بوری چی شی چی واپس اگرزی پشان دا سانگی دا کجوری سپومه اخیر که بیا نره هون تشکا نا اول که روکی جی نره اخیر که بیا سی بیا نره و یو سوڑی دا ار پشکال رو جینی نو دیر تب تیف کرده و و دې اخر کې اخر شپو کې څومره تا ګټاو وې زريم سم ډنګل کوم ولزان ته موږ ورته حتا چې واپس راوږې زی پشان د سانګې د کجوري او د نن صباحو جی د نن صباح خلق د نن ری کې یو لي په خوراکي کمیره وې نه نو لکه چې ټولش په خوراک کې یو ا بیا درځي ود پر آتی لا شمسوو یم بغیلهه ل شمسوو نه د نوور چې سان شي د لره چرااندي کې سپوګمیکه د سپوګې رفتار زیاتدي نوور هغېته نه شي ررسې دی والل لیلو او نه د سابق خو نهار مخې کېدونکې د ررض او دا ټول په غې د لامبو ویام وآیتو لهم دیل بلا نخد قدرت دا اللہ انا حملنا چیو چتکڑی موږ نسل دا دی پا کشتے دککڑی شوکے کم کشتے انو علیہ السلام والا کشتے وخلقنا لهم او ممگا پیدا کڑی دیدارا من مثلی پا شاند آغی آغا چی دی پی سور لے کئی او گور اللہ انچونمو پیدا کڑی کشتے منور پیدا کڑی دیدارا دی پا کسور لے کئی سوری کی پا وشه که او غواړمونه نو غرک کومدي دره بهغر کو په لاسورري خلم بیا بنی دي درسو پر یاد دره ولار هم یون قزون او نه بهدي بچکلی شي الله رحمتته من نه مګر رحمت زمون نه و متان او مضی ورکوندي اللههین تر یا وقته پورې وإذاقيله له متقوم بين عدي کوم کله چې ديته شي اتق وري ک د ا عذاابنا چې مخکستاسو د او اغ چې ستاسو رتو دی په تاسو مرح مشي دي مخواړ اغو وما نه را ديتهس او ذال الله د قدرت د نوغه دیناس ما الا كانوا انامورزینا مگر د دې د غینه مخړه وونکیام و اذا قيل لهم انفقوا چې کله دې توید شي خرچ وکي دا خبره به بيخي بدلهږي کما خبره دا څه خبره به بدلهي چې دا الله په دین خر وکي و اذا قيل لهم انفقوا خرکل چی دی تووینی شی ان پی کو خر چوکے دا آغا ما علام رضا ککم اللہ چی رزک در کردی تاسو تا اللہ قال اللزین کفرو وای کافران مومنانو تا انت امو آیا مون خورا کور چا لو یشا اللہ کا غختی اللہ خورا کبیور کردی و کلا خندنی کئی استعزاگانی کئی مومنانو کوری چې تا سوائی زمون اللہ را زک دی اگر یہ دوڑے ور الا من تولوي چې خرچو کې ان انتم الا فيد ولالمبین نه تاسو مګر په گمراهه ښکار کی او یقولون وديوي ما ذا ذل وعدو کله به داوا داد ان کنتم سوا یقین ک تاسو رښتینی نه دی انتظار نکي يوم الا صيحه واحده مګر د چغي یوي دصوحه مراد دصوحه هغه لې شپ ده هغې سره بدا دا خلک پناشي لکه دو هغه شپ کې پوو کی کېږي دا پهقرآ سره ثابت دغه دی پورې بخنده نه کې بعضې خلک دی پورې خندا کول یختې دی په ا السلام توخې نه را وور چې دا مخکب دا خبرې سړی کوپرتهخه دا الله سو ختن فایزان فی خف السور فش پیلې کی په پکو والی شي له قران ذکر کړکړی ما ينظرون دی انتظار نکیا الا صیحۃ واحده مگر د چغی وی او د سورت کذری په ری لفظ د سوه هر آگے لې تاخذهم وبنثی ذیلرا وهم یقسمون دی بجګړې کیا في الوقت لا يستطيعون تصوصية في الطاقة التي تجعلونها و لا إله أهلهم يرجعون و لا إله أهل توافز كيهي و لا إله أهل توافز كيهي و في خفل السور فوق بوالي شفاش فيلائكي ديكي بس الوئي خكال فاصلية و لا إله أهل أهل يخطر بوالي شفاش فيه في الان عالم, بختم. عالم ختم الان عالم بس شفاش ختم اللہ پا قدرت صلاح بیا سلویق کالا باد ببلش پیلے والی شی خلق بدا کبرون رب پور تکلی شی او میدان محشر تباور روان ونفقہ فی سور پوک باو والی شی پش پیلے کی پا ازاهم من الاجداسی پا دا غوق بدی من الاجداسی دا کبرون انا الارب بمخفل رب ترکتا ین سیلون ورز یا ویل نه ح تهبع بایده مونږ لره من به اسامې مرقه دنا مونږه چاه پورته کوو د خپل آرامګونونه مقد د آرام ته وي مقد ته وي نو دا بدی نه خلککو او دا دی وي مونلهپاره تبع ده لدیده وې په قبر کې آرام شو من به اسام م دینا او فسيرين ذکرخیه چې کوم فارو تبه په قبر کېم عذابی نو دې دغه وخت چې وي مونږ د ارام د زینا چاره پور تکو نو ولې دې په قبر کې عذاب نو انورشا کشمیری رحمت الله عليه جواب کوي چې دا کوم لوبേഷ് پیله دا د دین ارستو په بره تمام ارواخو باندې د خوب او حالت توارشي او دا به سروی کاله باندې مشت او دوی مشپې سره به دا ټول نژوندي شي د دغه وختې به کاافران ووي یاویل نه الله مشه رحمد رحمت لهحم اللهی وی چې کاافران او تا په ق کې ازار دی هلته مفتتلاي خو چې د قیاممت عذاابونه وي که د قبر دغه تولکم کار شې چې دا هم تعلق آرامو قالو یا ویلنا من بعثنا چارا پورته کوموږه می مرقدنا د زیدا آرام زموږ نه هاذا ما وعد الرحمن دا اغذی کنه چې مهربان باچې وا د کړي وا چې قیامت راتلواله دی ورته کې نه چې په قیمت بیاې دتهشيګړخه اوسودقل مورسلون او رشتیاوي لیورسو لانو ان كانت الله صحتوه خ دا نه ب دا مګر چې غیوه فضا هم جميعون دغه وې به دا ټول را جمه کریشيله دی نا زمون سره موخوروندي به چې هغه رض دقیعمل ته ر د میدانې مخشر یله تلم نفس بس نن رې زلو به نه کېږ پهاس یو ننفس باندې شي ان د اب ولا ونه او تاسو له بدله نه در کوول کېږي مګ د اغس چې تاسو کوله ان حاب جننت الوم یې نن جیان یو مع ننې پ شغولین په مغول کیا نند دی جنتیانا دا پا مجھگولتیا کی بئی اوفکیون خوشعلا بئی حمدی یوازی دی با خوشعلا و ازواجهم دا دی بی حمدی و او دا دی بی بي بیانی فی زوی لال فصورو کی بئی دا سوری کنایه دا دیر راحتنا علل آرائی که ارائک جمر اریکتوند اریکتون دنابی هغه پالنګ ثویلی کی علل ارائک دی و پالنګونو کی متکی او نه ډډې به والی یا خپل پالنګونو به یو ډډې به والی دنیا کې هوخارات کات چې ډډه دی والی د ممر له ها چتا جوړه د هوخارات کی دا نارو پاملاستا خوراست کاثنا روا دی التبے جڑی والی او لہم پیا پاکہا دی لبا پا دی جنت کی میوی و لہم دی لبه پا دی جنت کی ما آغسی ید دعون کی دی اے غواری چسو غواری التبا دی دی پارا ایویلی بلی ار ٹیم سلامن سلام دی یعنی سلام الله دې لپاره سلام دی سلام دی قولا وینا د طرف د ابراهیم ذات نه د قیامت پر ورځ به یو اعلان کیږي ټول خلق نیکان بدان انبیا او امتیان والذین اولاد رونه وئندې دا ټول یو میدان کې راجم دي څنګه چې په دې ټولنو کې د ماشومان دی نتیجې لپاره راجم کوي ګنراسي دا د نتیجې رځ دا خود دالا بلشان نتیجه دا ننکی یو معشوم پا کچاتناکی پیل چی کانا تا قدر اوڑیڑا تا نکی کال دو مخی که تیر شوی کالو بشخالی که یو نوجوان یو پیپر راغلی اوزانی مویشتو چې خلک برا دوشی پانچه پیل شوي دا نو التا بسکی التا التا طول دنیا را جمع دا دال لاد طرف نبا اعلان مشیم وامتازو اليوم ایوها المجرمون وامتازو لعبوی جداشه نن رضع مجرمانو مجرمان تے ادریگے؟ نمونة بیاغستی کیجی پلان کی ایزوید پلان کی ادریگا؟ پلان کی ایزوید پلان کی ادریگا؟ پلان کی ایزوید پلان کی ادریگا؟ ستادا قریجل دے مقام پر دا غری ځیلا کړي واده دا غری اغلاق کړي واده دا غری دروغ ویلی واده دا غری پردی 풀وانه واده دا بهای لباس دې ټول واده دا کړي و دا دا په خپل وخت کې ډیر مثال ندی و انت ذل المجرمون او به ویل یداشه ای مجرمانو نن دغه علم احد الیکم آیا ما په خبره نوګړی تاسو ته تا یا بنی آدم اے د ادم اولاد الله تا بده شیطان چې بندگی مکوو ته شیطان انه لکم ادو مبین بهشګه دا شیطان چې دی لکم تاسو ته پارا دشمن ده کارا و انعبذونی الا زما عبادت کوې هاذا صراط مستقيم زما دا عبادت چې دی نو دا سوراتم مستقیم دانی غلار دانت ولقد ادول منکم جبلن کثیرا ولقد ادول یکی نند شیطان گمرا کری دی یکی نند شیطان گمرا کری دی منکم ستاسونا جبلن دل کثیرا دیره دی شیطان دیره دلی گمرا کری دیره افلم تکونو تاقلون آیا تاسو اقل نلرے خاضی ہی جہنم اللتی دا جہنم آغدی کنتم تو عدون چتاو سر وعدکو لشوام دا جہنم دیکن نا اس لوحا داخل شیوتن اندازی بما کنتم تکورون پس ابب دا آغی چتاسو کفر کو کون اليوم نقتمو علا افواههم اليوم نقتمو نن د دې بمن مخ ورو لګو په خلوده دی باندې دیبه انکار شروع کی ګډې وړې خبرې به جوړو کی په دې خلی مو ته مخ ورو لګي کنه خبره به نه وروزی نو دا الله سپې به خبري شروع کی دا لاسونه به وي دا کار کړلو دا خپې به وي د دا کار کړلو دې مو تې دا څنګه چللی الیوم نختمو ننرد بمون مهر اولا گو فخلو دي دیبانده و تکل منامون تا بگویاشی ای دیهما لاسون دا دی گوائی باو کی خفید دی با دا خفیب گوائی کئی بما کانو یک سیبون فا آغسن چی کولا ولو نشاءو کچه تا غوختیمون روانی کرده وموی دیل داسترگی دا دی ته به قرات نړوانده کېده بهلارې ته او چرته بهديلی دلکون شو بیا ولو نه شو ک چرته غښمونګه ب دلکي به بمونږ شکونه شکونه موله مخه کړ اللا مکانه تهیم او به په خپلو ځونه ولاړ تاکت بین لرلو مو دووي ان د مخکتلو والله یارجیونه به واپس کېدي غ سوکا چې موګه ورتا عمر ورکو ومن نو عمر هوغ سرکه چې مونګه ورتا عمر ورکو عمر وله زیات کو چې سون عمر زیاتږي اللهوي نو نک کس خو فیل خلک نو کمزوری پیدا کو پا دا کومون پهندامونو دده کې دکې قوتې مداافات کمیږي تاسو د خیالي په دیزوانې کې په دوررکو ټالی کې په دکې قوتې مداافاتتی. دګه گرم خوراک کی که یخواراک یې که خواږه خوري که ارزم خوراک کی نه بدن برداشت کوي خو بیا کی لګلګ کومر په برابر باندې دی دی بیا سیوا ملګری شي برداشت کولی سیوا خواږه ملګری شي برداشت کولی دارنګه گرم چیز نشي برداشت کولی یو نوړې سیوا ډوړې نشي برداشت کولی دګه دون کمزور والی راشي من او دامو د وینو او مخصوصو ویام مرک تا تیار نیو که علی که بستی که نا پر اونی درست کی تیرشوی نووو چی گیره که دی پر سرکی ریسپین وی اختیو لگی دو نبس دا تا تیار درکون که دی اوز خوبر دی که نا دنیا نا گوز دی کڑی مڑی را گوندوو کڑی مڑی را گوندوو دا خیرت دا پارا زانا دیکھوانا فلو شو رو که سلامتون شو رو که خکارون شو رو که علی که بستی وَمَنْ نُعَمِّرْهُ أَغْنُوبْ چې اومه بل مونږه زیات کو نو نو نکث فیل خلق وکم زوري پیدا کو پاندامونو د دې کې آیا دی اقل نلری و ما علمناه شیرا مونږه ندي خودلی پیغمبر ته شیرا پیغمبر علی سلام تر مونږ شیخ جوړول نلری خودلی باقی پیغمبر شیر ویل دی جنگ دا دا انت دمیتی وفی اللہ ما لقیتی. یو جنکی د نبی رسلام دوتاز میشویل دا د نبی رسلام ته هل انت الا اسبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي نو یوخد دغه د شیر په وزن سره نبی دې ترجمه شوی یا نبی رسلام هنين کې وای ان النبي لا قرب ان ابن عبد المطلب دا د شیر چې کوم اوزان دي کنه علم العروض په خواو مدارس کې علم العروض پڑھا وے دا اس پہ کیگا نہ پڑھوی 10 بن علماء کوئی علم العروض علم القوافی دا پیدا, دا دا پیدا دا آ علم زکو پی دا دادا چتکم دا اشعار اوزان دکنا تہ پکیو یو یو ایت میزان پکیو ایت دے برابر اور مخالتا علم العروض دا یو علم دی تبه مصره څنګه جوړळे تپه به څنګه شیر به څنګه نظم به څنګه جوړळे دا غیخ فل اوزان دی فاعلن مفاعیل مفاعیل دا یو کړي شو بیا فاعلن مفاعیل فاعلن مفاعیل دې ترتیب تر داغي یو یو کړي مداغی نه ما خو دی خوانوږي الا به شیر برابر دی پیغمبر علی سلام چې تاسو انا النبي لا كذيب دغه وزن میزان روزینا پیغمبر ته الله فرمای ما پیغمبر تا شیر جوړول نبی خودلی دی خلک اور بغت درامه کوله اشاره دی اگر پیغمبر لا شیرونه جوړولې ادیکه دا کی دی او مثلا مزد شوا چې پیغمبر ته الله شیر جوړول نبی خودلی مثلا پکې معلومه شوه کما پخغه ولې متنی ټکانا که ده غیب و علم و شو نبی علی صلی د وسلم ده بلچه اشعار ویلی دی او ری دي دی وما علمناه الشعراء ندی خود دلی مونگ دی پیغمبر سشیر جوڑاول لکن نبی علی صلی اللہ اشعار د بلچه ویلی دي ستبدی لکل ایام وما کنت جاہلا ویاتی کبیل اخباری ملم تزوو دی وما علمناه الشعراء نبی خود لموندی پیغمبر ته شیر جوړول وما یم يم بغیلا او نبی مناسب د شان فر شیر جوړول ان هو ل ذکر دا پیغمبر شي وای دا قران دا ذکر دی دا نصیت دی او قران مبین او دا قران ښکارا دی او دا قران د صد پاره دی لينذر من کان حیا دیده پارا چیر ور ور کی اغه چاته چې ژوند دې دې زړه داغه د چزرتی ژونديري په قران کې د عذابونو تذکيري اغه ووري اغه توبه طيب شيخه چې لازماره زماری وي ويهق القول او پورشي حجتا علل کافرین په کافرانو اولم لم يرو آياتي انا خلقنا لهم چه مونگا پیدا کری دي دی لراهم مما عملت ای دینا انا آما اولم یرو آیا دی سوچ دی سوچنا کئیا آیا دی دی خبری تنگوری انا خلقنا لهم چه مونگا پیدا کری دی دی د پارا دا آغسنا عملت ای دینا چه جڑکلی لا سنو ا عام منثاروي و دا الله ووي ماد له پیدا کړي او تا سره دی مالکانېبلکه دا ما سره یو سرور پېخ دا سره نو یاره یو دوه غ میم مسات لي د څنګه پرې خوشحاله لري او د سه سارو غزې کټ به د س کوربانې ته خصکو کار بهان شي دا خودله لا پیدا کړي تریا اتوب یم ده الله <سؤال> خبر نمنې پرز مستنک ترایتن کې تلاوتن کې نپل تن کې ذکر تن کې او دا ارت ده الله در کړی تو بنو با سي دا رمضان المبارک میاج در باندې راغله او لم یرو ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم بس داخل داغي مالکان دي وذللناها لهم او تابع کری دی مونگ دیل را لدی دی دا پارا پا منا بازی ساروی آغا دی را کوبو هم دی پی سورلی کئیو کل پا خچر را روانده خشاک پند ور سرده او دا غرن را روانده اللہ دا لطابع کری و یا اکولون و منا او باز دا غینا یا اکولون دی خوراک کئیو او گور پی خوری دارنگی وقی ولهم او دیل په دی کې منافع او نور دی ری دي پس کی تجارت په کې کې خرصول دی ن کې ولهم فی منافع دیل په دی کې دی ری په دی دي ومشارب د سکو سر زنا شملي لسی ا فتا یشکرون ا ی دی شکر نه کی وتقذو من دون الله الها داو تفصیل کوي کی،, کی دی شکرنا دا کوي دی سکي يو دي نور دی مدارانو ګرځول الله سره نور برخداران او ګرځول واتخذو من دون الله الہام ونی ولځي سے ودا لانا الہ نور معبودان دی رفرج دي سره امدادو کلیشي الا الا يستطيعون نصرهم دی طاقت نل ری بیسره د امداد وهم لهم او دی اغیلرا لشکره حاضر کلی شوی دا عبیدین د دی محبوبین او د پارا حاضر کلی شوی او یو هم امداد نشي کولی فلا يهزنك قولهم غمجن دین کی تاله روینه د دی ان نهمو یکنن موګ پوهږو په اغسه چې پټئ او په اغس چېکاره کوي او لم یار انسان آیا نګوري انسان ان خلک نه هم من نطپام چې مونګه پیدا کړي د د لور د پ نه ال د انسان موږ د نسپین نه پیدا کړي و انسانه خپل حقیق ګوره په عظانوهخصې مومین او دی ری جگڑ مار کارا وزوربالنا مسلا و نسی خلقا وزوربالنا مسلا او دی بیانی مو لرمی سالونا اعتراض اللہوی دی پا مونگ اعتراس کئی و خلقا او د ارکڑی خفل پیدایش اللہوی انسانم میب ما پیدا کری تا اولی جگڑی کئی اولی جگڑ الله پیدا دا کړی الله ریک در کړی الله ستا ضر ووریاې زندگی پور کړي او طب بیا هم جګړی کې ط بیا الله نهې یو ګوره تهدانان د سپې نمبر تاه کې یوسپې که یو سپی هغه خپل مالک ته سرړه چ کړه ووري سه روړی پاتې پلی ته ورکي که نه خو هغه سپېڅونه تادار چې ته توواو کې چې ج کی رامنډ ک که نه مگه تا ته کی لکه جی آکا فرمایئے صبر مان دې سحو کم دې تو ته شبا منډی کی منډې نه کی که ته وې چې آغه برشت تو کې جا هغه څه دی وڅیځا کتو ته وې دې ښکار پس منډې کا دې پيشو پس منډې کا دې انسان پس منډې کا اگر څه الله دون طالبار کړه دې تو ته څو او چې الله تاتا خطازا خط پریشا خط وقا خمیوی خط سبزیانی خط ارس در کئیو اتا تالو یقیم اسوالا دیوی جامعی مین پلی تیوی اللہ دی زکاة ورکا دی زکاة نیشی ورکولی دا سور دا افسوس خبره را ذکر شاعر وی اعلیم و حر مایت کل یومن اعلیم و حر مایت کل یومن فلم مشدد ساعذہ رمانی تیر انداز میو تا روزانو خولا چغشی بداس یولی پوزیشن بداسه سنباله په چکله مټی مضبوطی شوې رمانی د ماته ششرح کولو نو الله پاک ته وګرځول تیل وی کی تاکي عقل کی خوضو ستر گی لاس پیه تاکا سنره ارصا چلاتو ودا رو کا روکا ته الله سره جگळे کی الله خبره نمانی ويكم علمتوه علم القوافي د شعر په جوړور میپوي کو چې شعر به داسې جوړه وزن به داسې برابره قافیه به داسې برابره بهر به په کې داسې برابره وي ويكم علمتوه علم القوافي فلما قال قافيته حجاني چې به کله جوړ شعر جوړاو جوڑا، نو ما په څې په بدره نو ما په زمان پس خلاب شیرونی جوڑ کبیا فی و قدر بیتو دهرن جروا کلبن فلما سوار کلبن قد دیحانی یو بیزوار نو د شرمخ یو بچی ور پسی چالا گولیو ور کوٹی بچی و شرمخ یا د شرمخ بچی و یا در سپی نو چی کلا اگا کو ور کوٹی و نو پیبی ور کولو نو چی را غٹ شو نا پا غا بیزوار مندیتی نوغا بیزاوئیا چه ما پی ورک د سپیدی بچیتا وقد ربی تو دهرن دیر زمانا وقد ربی تو دهرن جر و کلبن پا لما سوار کلبن قد دیحانی چه کلا مزبوط چو نزیو چی چلا ما نو تا اللہ ورکوٹلوی که حرک دل اذر که چه اللہ تیزا ما حکموما نا نو تا نئی تیارت جگڑی که اولم يرى الانسان اننا خلقناهم من نطفه فاذا هو قسم مبين ناګا ندی جګړماري ښکارا وزربل لنا مثلا او دې بیانې مونږه اعتراض ونسي خلق خپل پیدایش شیر کړلې دی غي اعتراض څه کوي اعتراض داږي چې مغيو هي له عظام دا اډو کې ځري زری چې دا به څهږي دا دوباره راپورته کوي و نسیه خلقا پل پیدایش ایرکڑی تا پاول پیدا کردی چې کوم زاد پاول زل پیدا کردی نوغا به دا کیم بیا برا بری کنا و زوربا لنا مسالا دی بیانی مونږ لرا اتراس پا مونگ اتراس کئی و نسیه خلقا دی خپل پل پیدایش قالو دی ویو من یوحیل عزوام سوربا جوندی کئی دی, دی اجوکو لرا وه ير ميمه حال داله جذاب زري زريا رميمه د دې مانند زري زري قل تو ورته ويا يحيى الذي تابجونديكي اغذات انشها چه پیدا کلي دي لره په اول زلف په اول ذي چا پیدا کړي يعني دا انسان دا ډومبني پیدائش قرآ دا دلیل کې ذکر کر کړی د پاه د بعد بادل مووت اوشا څنګه د لومبې پیدای چې دلیل ګ زړې د پاه د دوباره جونکه یو سیته دوباره اوور پول ګرانی ک پاول ل چې څ الله پااک په اوول دل د نهشته کړی په چې اوس دی مل ک شکېږې بهمن نه د م سر انسان شکېږ نه کدی ذره ذره شغزری زری په دی کائنات کې دي دب الله را پور تکي به الله په دې قادر دی او هو به کل خلق عليم الله په هر مخلوق بو وړ دي الله په علم کې دي خجد باز بادل موت بل دي الله په دې قادر دي او ګر اغشنه او نه چې دا, دا غیر احساسه خشال جوړ کړي دی شاک هغه بلی دا چې کې دا وقل لك اللذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا اللا دي آغزات گرزو لدي تاسو دا پارا دشنی اون نورا تاسو دا غي نور بلوه اوليس اللذي دا بج دلیل بباس باد الموت اوليس اللذي آیا ندی آغازات چې پیدا کړی آسمانونو زمکي قدرت والا په دې خبره چې پیدا کی پشان د دی بلا الینا الله پیدا کوونکې دی په پارس انما امره کینن حکم د الله اذا اراده شيان چې کله اراده وکړي یو کار ورتوي کن شا نو شی نفسه سبحان الذي الله لرفع دی اللہ پا کواله دي اغذات نراه د هر کس ما کمزورې نه الله د هرې کمزورې نه پاک دی د هر کس ما عيب او نقصان نه پاک دی پس سبحان الذي بس پاکوالې دي اغذات نراه بيدې هېج د په دغه په اختیار کې بادشاہي دار یو سیزدار واليه ترجوون خاص الله ته واپس کول شي سوره یاسین کې داغره جل یاسین د حبیب نجار الجار بہادری ذکر کا او اس بعد د قیامت د پارا ګن دلالل ذکر کا او لغ د سوہا د بګدری کر ته ذکر کا سورۃ سواط مکی سورۃ دی په ترتیب د سوراتونو کې 37 نمبر دی او په نزول د سوراتونو کې 56 نمبر دی د دې سورۃ یومم دی سوره الزبیح دی صورت کې ټول حروف 38260 په دې صورت کې رح الله نو منا دری ذکر شوه دی مخکې صورت کې نبی د شفاعت قهری او شوا دلته ایله ذکر کای شفاعت قهریبه کی تفصیل سر ذکر شوی چې د الله نیکان بندګان او الله پاک د غینه مجبور نه دی اغه الله نشي مجبور دی الله باندې زور نشي کولې نو دې صورت کې علت ذکر کړي ا علت څه دی د اغه نیکانو عاجزي چې غزانته عاجز دي نو د الله زور اور نه دی الله نشي مجبورولې ځکه خپل صالحين دي خپل عاجزي مګ صورت کې دلایل عقلی ذکر کا د دې صورت کبا دلایل نقلی ذکر کای د دی صورت داوام دا اثبات دا دا د توحید خو دلته به دا ذکر کای توحید به ثابتې خو محتاجی بدنکانو ذکر کای عجز او احتیاج د ملکوب ذکر کای عبادت د انبیاء به ذکر کای دوروالی دورواله جناتو به ذکر کئ چې جنات الله تعالیج پیغمبران الله تعالیج ملائک الله تعالیزه د صورت کې احوال د ملائکو به ذکر کئ احوال د جناتو او احوال د پیغمبرانو د چاچا احوال ای اول کی احوال د ملائکو چې وګوره ملائک عليه السلام دی الله ته محتاج والسوافاتی سوافا پا والسوافاتی سوافا قسم دی فاغ ملک جس فن جوړي پس فن جوړولو سره نظم و ضبط کې اولاد دی ملائک سوك رکوع کې سوك سجده کې سوك قیام کې سوك پر ذکر کې او د ڈیسیپلن او د نظم و ضبط خیال تاتی. مونگ تم شریعت وئی چه مانزتا و دریگه که اغم مونز و پینز وقت مونز دی که نپلی مونز دی که مون دا دی د ڈیسیپلن خیال تاتی خواه. دا سپونو دیر از په کار گه. نبی ری صلاة و سلام با اعلان کاؤ سو سپوپکم سپونو موسیده کې زمون خلک ته سپونو سی دواله نه کوي دریو ریو ز ما کې ماده څه کوونو د لی ډولې دی یو دا کوم چې اهله حدیث ورونه دی کله د دې څه کوي بل په حرامو کې پاره بوکي او دریم پدې راون کې بیره څه کوونو اهتمام کوي وخت یې ورکو ال څه کوونه سړي کې چې بالکل برابر مزدين دي او درې دو او مونګه په مېسکی په کې بلافه اسلیحه ا کته او تان ته نږدې کېږي غدد یو وَصْفَاتِ وَفَام وَصْفَاتِ وَفَاء قَسَمِ دِي په اغه ملې کو چې سفونو جوړي په سفونو جوړاو له سلام فز جرات زجراب يا اغه چې شړونکو دي په شړل له سرا شيطانان شيړي يا داور يي شيړي فَتَالِيَاتِ بیا اغه چې لُستُم کې ذکر لرا په قسم وکړه دې بتاوري شاهد ذکر کړه نو جواب قسم سردي ان ه کوم له واحدده ابات د توده چې کین کار سااس تاسو کار سااس د کو دي دي دي دي دي رب السمااوي والرض چې رب اسمانو او دزموکو د وما بين نه همما اغ چې فم د دي کدي ورب مشارق د ربده مشریکنو ځکه مشار ذکر کو روزانه دنور درا خطو ده نو غډیر دی خو غنډي ان زينا السما دنیا داغي په اعتبار سره مشاري کې جمع ذکر کاو ان زينا السما الدنيا یقینا مونږه خېست کړې دي اسمان نزدې بزينته نل کاواكب مونږه خېست کړې دي اسمان نزدې په هاي سره دستورو فسطور مخيسة كدري اسمان وحبزان وحفظنا حبزان او منغا ساتلی پساتنی سرا من كل شیطان مارد دا هر قسم شیطان سرکشنا شیطانان و پیریان دی برا نشیدات لا يسمعون الى الملائل اعلا دی غوغ نشی کی خودی إِلَّا الْمَلَائِ إِلَّا مجلس أَمَجْلِس بُورْتَتَا وَلِي وَيُقْذَفُونَ دِوِش تلیکی گي د هر طرف نا دُهُورَن رټلیکیږي او د شیطانان العربی عذاب واسبہ عذاب په اوسکی دن کې دی پوره إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطَفَا مگر آغا چې او تختی ز خبره په تخته ول سره چرته د ملائک په قلمي څخه خبري دي دي او خبره او تختی خود دیجی بیا مغیطا وقت دی فاعد باغو ورپسیشی شحاب ان خاکبا شغلب الیدن کے فَسْتَبْتِهِمْ تَفُوسُ كَدَ دِينَا أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا آيَا دِي پوء پیدائش والا دی هم من خلقنا یا عرش مونگا پیدا کری اِنَّا خلقنا مونگا پیدا کری دی لرا من توین اللہ زبا دخط اسلیخنا کنا بل عجب تا بل عجب کے وَيَسْخَرُونَو دی ٹوکِ كَيَا و اِذَا ذُكِّرُوا چِکَل ذیلا نسیت ور کولی کیږي لا یَسخَرُونَ دی نسیت نه حاصل یا و اِذَا رَأَوْا آيَةً چِکَل او وینیو آیه او معجزہ د اللہ قدرت نه ښا یَسَتَسخِرُونَ ندارنګي مسخرت جوړیا او دی وئی ان ھَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ندی دا مگر جادو ښکارا و اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ور اخیری ازه قران شروع دا د کې زیات تر مضمون د قیامت او دوه ډیر بګه دا چندازو ډیر بګه قیامت بیانیږي مآرمي کې دې کې څه چلشته کړه زکه جسته عقیده د اخرت برابر سوا د دې اثرات ته په غون زندگی دې چه زماوسه عقیده د اخرت شو دا قیامت شو د حساب کتاب شو د زری زری حساب اعمال, اعمال با تلیلی شی عمل نامی به ورکولی شي نسم و خیالی سو بزینہو کی چی آخرت دی زین کے فروت دے سو بغلاو کی سو بز ظلمو کی سو بزیانتیو کی اگر را روان دے ایسا اب کتاب بکی گی زمار دنیا ار یو خبرہ ار یو قدم دا ان دی او دا بر از رکیمت پر از ملاوی گی چی دا دے اس اولو دا, دا دی بوی مالی هادل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا اصواحا نو بار بار قرآن کیا مذکر کیا دی سوئی اعزامتنا وکننا ترابا چکل منگ شو چکل منگ او مونږه خاورېشو او مونږه دوکیشو او انه لمبعوسون او يا مونږه د مبارکورت کولشو او زمونږه مشران لومبني توته وینا ام او بل کومه پروت کولش او انتم داخلون قیامت نه منې تاسو به زلیلانی او قیامت فانما فا هي زجرۃ واحده دا قیامت چې دی دا بسیو و انما هي زجرة دا به یوتی دا فإذا... فإنما هي زجرة دا قیامت چدی الله تاسو مشکله خونده دا قیمت چې یوتي د چغه به ووالی شي یو قیمت ب شي په نهما ی زجرتتون واخ ده دا قیمت به یو د چې یو چېغه به اووالی شي او دارنګې قیمت به یا فضا هم یزورون دغه وې بدي ګوري قیمت به یو چغ شي دستر کې فار کې به قیمت ذکا شاعر ویا ترپتول عینے جہاں بر حمز ند دا دا سربازی نه یاد وے دک ډیر مطلب وی ترپتول عینے جہاں بر حمز ند څنګه ترپتول عینے جہاں بر حمز ند پر رب کې با ټور جهان الله تعالی کی و تور په تل عینې جهه بر حمزه ندا کسن مه ارت کی انجه دمزه ندا دایچا په طاقت نیجه سا وهلې یا دایچا په بس دستر ګرب وې او تور په تل بر حمزه ندا دستر ګرب ارب کی به جهان در هم بر هروسی ګورونه به ختم به ختم ختم نور ختم طرفت ال عینے جہاں بر حمزہ ندہ کسنے میں عارض کی آن جا دمزہ ندہ داولی اوست سلطا هر چے خواخد کو کو ندہ اغلا بادشاہ دی جس اوغاری هغه کین کنا اوست سلطا هر چے خواخد کو کو ندہ عالم را درد می ویرا کو ندہ دا عالم دنیا با ویا سات کی ختم کی زکر اللہ وی فا انما ہیا زجرت واحدا پس ایکی ننوی بدا چغیوام فا ازاهم ینظرون دا وقتی بدیبوری وقالو اووی بیا وی لنا حیت باہی دمون لرام حازا یوم الدین دارت دا کیامت دا حازا یوم الپس دارت دا پیس لیدا اللذی آغا جتاسو دیلن اسبت د روغو کاؤ او شروع جمعه کې اخشون الازین ظلمون جمع که آغا کسان چه ظلمی کلیو و ازواجهم او ده دی ملگری او آغا چې دی عبادت کوا سیوا ده اللانا دکمو بوتانو دی عبادت کوا پهدوهم سیده که او تلار ده جهنم وقیفوهم جهنم ده چه روانی بھی که وقیفوهم دی لرا وقیفوهم وذر ودی لرا انهم مسقولون دینه پوج گژ کیږي ها دین له غونته ان کوئریږي تفوس کی وقفوهم وذر ودی لرا انهم مسقولون سر سرهږي خبري کی دا تاسو دا کوم بوتام عبادت کو نو اوسره له دا وایه تاسو د یوبل امداد لري نه کوي مالکم سیشیوی تاسو لرا لا تناس د دا یوبل امداد نکوه یا چې تاسو په دنیا کې دا غلط خلق تابق دا غی تابداری مکولا بیدری دا غلط و مشران و پسیروان وی غلط و لیدران و پسیروان وی نو دا یوبل امداد سوری نکوه تاسو دنیا کی یوبل تپسه پر سنداخی جوه پتہ پته نه پیږی دمو یو ځلګه کې ډیر په خوانه سر چې دا په 30% څنګه خيږي په دای یو بل ته د مرګیوسیا کا سم یو بل ته په 30% خيږي به پدی پوري شو وي دا یو بل ناجائز کار به خبر مو خیال ځل دې په 30% خيږي لوی صبر ته خو څنګه پرمشي ګټي کله چنده خودر وې ته پر وړا ودیږي وديو يوبل ته په سفر سندام ورچتاوه ینه دا یوبل زفار به حرام کارونه کو وک تاسو کو قلته یوبل ته په سفر سنداخي جو اوس دا یوبل امداد نشي کولي مالکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم بلک دینن رستابیدار دي دی. خو دا هغه ردي تابیداری خو پیدا نه کړي وااقبل بعضم على بعض يتسائلون مخامق بشيباض الدين بعضا تقو تن بكيا مشران ناكار مشران ناكار كشران ناكار ملجري نقول لك شران بو توي انكم كنتم تاسوننا عن اليمين تاسبر اتلي مونتان عن اليمين فمن د دين حقنا د یمین یوم معنا نکار حد دین تاسو کوم فصله کې دی لیوی د دین د کار نو موږ کوله دا قران نو موږ د عبادت نو موږ کاولو دا بور له شرع نو چی تاسو کومه چیبه مشرانو یې انکم کنتم تعتوننا یقینا تاسو راتلې ممتاز انیل یمین پ موږ کاولو سره د دین حقنا دوی مطلب قالوا ذيب وئی انکم کنتم تاتوننا عن اليمين ده یمین یوم قسم یوم انس قسم تاسو نته په دنیا کې قسمونه کوم له چې مزه قران تا مزه د دینوالو خوا تا هغی قسمونه بدلاته نو کوله چې زار ګونه زما په قالو ذيب دا که دا که دا ورکران دا, دا مریدان دا شاگردان، غلط ناکار لیډرانو ته ناکار استادانو ته ناکار پیرانو ته او ناکار لیډرانو ته وسوي تا سو مونږ د حق نه منکوو تاسو مونږه منکهو په قسم سره قسم به به مراته کوو درې مانا یمین قوت او قدرت تاسو پر دنیا کې قدرت او طاقت او بدمشکوري وي زور د حق نه منکوو پدامه شران ولا جواب کوي بل لم تكونو مؤمنين تاسو فل مؤمنان له موږ یو لرا وه او لنا عليكم من سلطان او نو نو موږ لرا باند تاسو باندې زور موږ تاسو په زور دلاسه نه ويني ولي بل كنتم قوما طاغين بلک په خپل یو قوم وي سرکشان په حق الینا قوو رب نه ب س بهته شوي پهمونږ و نه د عذابر د رب زمونګ مونګ س کوم کې د او بیا وتوي په اغ و نه کوم مونږ دا مشتران در تلته وي زه که دلیل ملیل نه ويلي بي دليله مو ځانفسي يا که دليل مو دلیل خو دلیل نو، اوسه مو دوه کړي وي تاس مو به لاري کړي وي ولي ان كن غاوين د دې وجنه چې مونږه خپل بي لاريو مونږه خپل سر کشانو دې چا چې تاچا چې د غلط خلقو خبره منل نه نو آيا دي به سو جرمه ز خونوم خبر په پټ سترګو او په سر و دېbegine د عذاب نه بد شي الله وين نه ف انهم نن دا ټول تابعین مطبوعين په دا غرض په عذاب کې به مشتركي ان كذلك نقالو بالمجرمين ان كذلك دارنگمون سزا ورکو مجرمانو تا رب دا مجرمانو کم خلق وي او جل کې راتو خوا انهم كانوا